Radioteatern ger lappkvinnans hämnd. Fjällets råa och kala landskap isade som skallat blod i nattens dystra mörker. Vinden spelade dystra toner i ensamma buskar. Vid foten av storklippan sov den ålderstigna lappkvinnan i kroppen i sin kakar. Ah, vad är det? Det är någon eller något utanför kåtan. Nisse, Nasse. Grottmannen har kommit för att ta våra själar. Nu är du ute med oss. Ja, ah, Einar. Om du ändå var här. S -s -s -s -s -s Men Nisse, du blöder ju. Och vart Nasses huvud tagit vägen? Nisse fäster sina sorgsna renögon djupt in i lappkvinnan och lyckas i sitt sista andetag gurgla fram. Han har återvänt. Du måste... Måste vad? <skratt> Lappkvinnan hasar sig paniskt fram till den rostiga, fjällvassenfyllda siolitersinken, där hon maniskt börjar borsta tänderna. Efter en stunds manisk bearbetning av sin tandlösa munhåla upptäcker Lappkvinnan att tandborsten är För att undkomma detta inferno av lösa lämmar, blod och slakt flyr lappkvinnan med hasande steg mot kåtans öppning. En svart siluett avtecknar sig mot den vita snön. Einar! o Einar! Är det verkligen du? Istället för ett svar möts lappkvinnan av total tystnad. Ett blodigt leende uppenbarar sig i siluettens mörka ansikte. Du har hört del 3 av 75 ur Lappkvinnans hämnd. I rollerna Lappkvinnan som Lappkvinnan, Nasse som Nisse, Nisse som Nasse.